і розлоги коментар до них. Афоризми являли літературного Адама, пліт шукань штукенгайзена царині промови. Такий собі протекст усіх наявних текстів, присвячених генезі людської істоти. Образ Адама –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 були також філософські і теологічні коментарі. Варто зазначити, Штукенгайзен звітував собі, що його праці становлять інтерес не тільки для наукового світу. Палічи рукопис, Штукенгайзен зізнався Чижвишенському, що за цією книгою вже розпочато полювання, тож його обов'язком є уберегти знання від негідників. На його думку, Адамове яблуко мало в собі потугу змінити кід історії на користь цієї чи тієї політичної сили. Побоюючись непередбачуваних наслідків, Штукенгайзен у присутності Чешвишенського спалив єдиний рукопис книги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 Дорогому другові Чижушенському. Із драматичними подіями довкола рукопису